Nem tudom, hogy az utazásaiban most hol tart. Valahogy az útonlevés meghatározó számára élmény alapanyag. Irodalommá lesz, mint ahogy az a Bagatel című regényében történt. Hogy mi van akkor, amikor tartósan máshol él az ember, más kulturális és nyelvi közegben alkott. A távolság és a közelség hogyan működik nyelvben, szerkezetben, tematikában. Amikor legutóbb találkoztunk, talán szórakoztató is a repülőtéren interjút készíteni, akkori életében éppen Indi Indonéziába utazott vissza. Érzékeny, pontos és fontos műveket ír, és talán egy ideig ezek nagyobb csendben maradtak. Majd lettek a díjak, a másik halál Egon díja, a tavalyi Füstmilán díja az életünk végéig regényért. Barnás Ferenc beszélgetünk, tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. most az úton levésben éppen itthon néhány hétre, de hogy mennyire határozza meg ez a csavargás, az utazás, a levés, hiszen a fiatalkornak egy hosszú ideje, akár két évtized is, amikor te sokat utaztál, sokat voltál máshol, ez most nagyon messze van csakarta. Tehát mennyit számít a távolság, mennyit számít az idegenség? Hát jó estét kívánok! Hát rengeteget számít az ami volt mondjuk 20-25 évvel 30 évvel ezelőtt valamikor 80 be kezdtem el én ezt a csavargást mint, mint, mint utcai vándormuzsikus az teljesen más volt mert Németországban, Franciaországban Angliában, Olaszországban mint most, Indonézia mégiscsak 12 ezer kilométerre van teljesen más kultúra teljesen más életforma, más mentalitás, más emberek. Igazából véve az idegenség az szerintem szerintem az emberből jön, vagy a szem, egyéniségből, a személyiségből jó, jó időt telik el, amíg az ember a ben, benne, magába benne lévő idegenséget valamilyen formában a külvilággal összetudja kötni. Például az, hogy külföldön van, és azt mondja, hogy hoppá, ez a német kis utca, vagy ez a dzsakartai külvárosi rész egy icipicik, mint hogyha hasonlítana olyan érzésekre, amik, amik úgy át, át szoktak futni benne. Aha, tehát, hogy kellenek ezek a Pontok, ezek a kapaszkodási pontok. Az nagyon érdekes, hogy két regényednél is, a bagatelnél, illetve a ö, kilencediknél is, két, van egy második ö, kiadás, de ezek javított kiadások, olyannyira javított kiadások, hogy nagyon erőteljesen belenyúltál az egykori szövegbe. Mennyiben az idő, mennyiben az új élmények azok, vagy egyszerűen csak egy saját fejlődési út, hogy az ember egyszerűen átír egy regényt. Ez nem is javított szinte Egy erős belenyúlás történt mind a kettőben. A kilencedik esetében szerintem talán, ott van második kiadás, de szerintem ott inkább arról volt szó. A finomítások igen, voltak, ilyen, finomít... a magatelnél nagyon erős. A magatelnél nagyon erős, uh -huh. mert, mert az a... Én azt hiszem, hogy 2000-ben, vagy 1997 és 2000 között a magat el, hogy túl közel volt, hát még igazából, még, még, még dolgoztam kint voltam az utcán, tehát hazajöttem gemből, vagy akár, akár út közben dolgoztam a, a fejezeteken, és túl közel volt az élményvilág, és 2000 és 2000 két, 2015 között eltelt annyi idő, hogy bizonyos dolgokat, amiket már, rá, már nem voltam a placon, már eljöttem, már, már nem is muzsikáltam ö, ö, ö, gyakorlatilag a fuvalárt, ugye, nem már kell titkot, fuvaláról van szó, nem játszottam, és abban a pillanatban az ember sokkal jobban rálátott a nyelvi hibákra, mert amikor az ember zenél, van benne egyfajta ritmus, van benne egyfajta zene, halad, folyamatosan van az emberben zene, szerintem mindenkiben van zene, csak az a kérdés, hogy mennyire érzékeny erre, és mennyiben hallja meg. Na most nekem ott nyelvileg voltak problémák, és, és, és ezeket mindenképpen szerettem volna kijavítani. Ez az egyik, a másik pedig nagyon is arról van szó, hogy az ember íróként, emberként, íróként egy icipicit talán valóban folyamatosan más, másmilyen lesz, egy kicsit... Kicsit változik, vagy nagyon változik, kicsit fejlődik, kicsit kicsit butul, kicsit okosodik, tehát gyakorlatilag folyamatos. Van, van egy változás, ezen változáson belül próbál nyelvileg jobb formát adni az adott műnek a bagatel esetében, ez szerintem mindenféleképpen így van. A zene nagyon fontos a te életedben, a regénynek ad, az írásoknak megadja az időmértékét, és hát a zene az majd a válogatásból kiderül, hogy milyen szerepet játszik, hiszen a bagatelben említett vagy a említett Bagatellből visszaköszönnek az idebehozott zenék. Elsőként hallgassák meg Johann Sebastian Bachtól a című második partitájának az első tételét, és ami nagyon fontos, egy kedvenc szerzőmmel Márta is zongorázik. Szabadásában hallották Bachnak egy vének a részletét, és mi beszélgetünk tovább Barnás Ferencel. Egy pillanatra visszatérnék a Pagatelhez, hiszen az utca zenész, a csavargás az egy fontos dolog, de azt hiszem, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy mi a művészet. Tehát, hogy alapvetően ez a regény, vagy talán ennek a fontos olvasata mégis arról szól, hogy születhet-e utcán is igazi művészet, vagy be kell -e vinni különböző helyekre. Tehát, hogy mitől művészet a művészet? Az előadótól, a helytől, és egyáltalán ez a fiú lehet-e igazi művész, miközben járja a világot a fuvalájával. Igen, hát én őt azért egy kicsit, nem azt mondom, hogy önironikusan, de folyamatosan játékosan Ábrázolom. Ennek a könyvnek az írásakor számomra az volt egy alapvető kérdés, azt azért elárulnám, hogy esztétikával fog, egy esztétikált tanultam, egy időben esztetikát tanítottam is, és persze, hogy az esztétika, hogy mitől jó egy mű, engem mindig is érdekelt, a mai napig. És, és számomra nem az volt az érdekes, hogy az utcán lehet -e jó művészetet csinálni, vagy a koncerttermekben lehet-e, vagy a színházteremben, mert, mert, mert problematizálni akartam a, a kérdést, és azt mutatni, hogy hogy játék közben mi minden történik meg az előadóban, játék közben ez az előadó nem csak játszik, közben figyeli a hallgatóságot, és azt figyeli, hogy a hallgatóságban mi történik, és közben, és tematizálják is a problémát, tehát akár abban, hogy nem játszik, megszakítja az előadást, és elkezd beszélgetni a hallgatóval. Na most ez engem ez érdekelt, ezek a performance részek. Ami zajlik ugye, le a hallgató és a befogadó és az előadó a, a, a, a az előadó nem állhat le. A, Jó, ez ami, egy határátlépés. Bizonyos így. szempontból ez a regény, ez egy határátlépés, legalábbis a tematikáját nézve, és neked fontos volt, hogy megted saját magad miatt is így van. Ez egy kérdés is, hogy mennyire volt fontos, hogy ezek a határ átlépések megtörténjenek? Ez nagyon fontos volt, mert, mert sokat jártam színházban, sokat jártam koncertre, meg, meg, meg, meg, meg ilyen olyan úgynevezett művészeti fogyasztó voltam, és sokszor a nagy nevek is tudnak unalmas dolgokat csinálni, vagy a nagy, a nagy alkotóknak most nem a, a, az igazán nagyokra gondolok, hanem itt a mindennapi életnek a művészeti termeléséről, illetőleg művészeti fogyasztásáról van szó is ezen belül. A határát lépés, én itt ezt úgy értelmezem, hogy megmutatni azt, hogy akár az utcán is hogyan tud egy ilyen belső szükségletből, vagy egy ilyen véletlennek köszönhetően is mondjuk megszólalni úgy egy hang, hogy az az a befogadó és az előadónak egy ilyen különös találkozását hozza létre, és abban a pillanatban nem is az a kérdés, hogy az az előadó valóban egy egész, mondjuk egy különleges hangot fújt le, vagy egy dallamot, hanem az, hogy ilyenkor mi történik a hallgatóban, mi történik a nézőben. Tehát a művészetnek azokat az alapvető, tehát az, azt az alapvető emberi szükségletet verbalizálni, hogy ilyenkor mi történik bennünk. Lé, most bocsánat, egy kicsit ilyen, ilyen furcsán mondom, hogy a lelkünkben, az érzelmi világunkban és a tudatunkban. És hogyha fontos az előadó, és nagyon fontos, hogy kiket hoztál, akkor kezdtem abból, hogy Abbadó és a berlini filharmonikusok előadásában Verdi Requiemének a díjaszíréjét hallgassák meg. és a berlini filharmonikusok Verdi requiemje. Beszéltünk arról, hogy határátlépés és az írásban, akár amikor javítja az ember, akár amikor következő művek készülnek, azt gondolom, hogy mindig történnek az előzőhez képest határátlépések. Mennyire fontos neked, hogy akár nyelvében, akár struktúrájában, akár, akár, akár tematikájában megtörténjenek a határi hiszen te egy nagyon érzékeny író vagy? E, hát nézd, ez egy, ez, egy, ez egy borzasztóan nehéz kérdés, mert az ember, szóval amikor dolgozol, igazából véve, te, ha belül ez is zajlik le, akkor sem gondolhatod azt komolyan, hogy te most itt egy határát ja, vagy. ez közben... csak a. Ez csak, hogyha az embernek van szerencséje, vagy valami véletlen, vagy valami különös egybeállás, de alapvetően persze, én szerintem ez minden egyes, akár a kezdőíró számára, de ugyanúgy az úgynevezett professzionális író számára, ez legyen egy kihívás, hogy ne azt csinálja, amit korábban csinált, azt próbálja picit jobban csinálni, vagyis a saját határait mindenképpen próbálja meg átlépni, de úgy, hogy most nagyon messze menők Szóval, hogy, hogy ő azt mondja, hogy most nem tudom mennyivel fog jobb ezek Nem meg... is úgy gondoltam, nehéz témákat írsz. Tehát amikor az ember a saját történeteit lesz ő, amikor szegénységről ír, amikor egy nehéz sorsú vidékének Magyarországról, a Debreceniségről sorolhatnám, Igen. azok mind-mind nehéz témák, különben az nekem nagyon érdekes, hogy ugye kezdted az első regényedet a gyerekkorral, és haladsz nagyjából a saját koroddal, általában az írók visszafele mennek, mert Igen. a gyerekkor a legnehezebb, és nálad az nagyon izgalmas, hogy rögtön belevágtál ebbe a legkorábbi időszakba. Igen, volt egyébként ezelőtt a könyvem között, előtt volt egy ilyen könyvem az élősködő, amiről ugyan általában nem beszélünk, mert egy, egy elég furcsa furcsa történet, de valóban Mondjuk az, hogy 38 éves koromban jelent meg az első regényem, tehát későn kezdtem, ráadásul nem is úgy alakultak a, a személyes életem. Én azt hiszem, hogy a személyes életemről van szó, hogyha valaki mondjuk kaotikusan él, vagy valahogy az élete mindig ilyen furcsa helyzetekben löki. Én például én magam soha nem gondoltam volna hogy most nem tudom, hol ebbe az országba vagyok, hol abba az országba vagyok, hol éppen azt sem tudom, hogy éppen a polgári foglalkozáson, mert gyakorlatilag egész végig dolgoztam, szóval nem akarok mellé beszélni. Valahogy úgy alakul Szerintem egy írónak azt kell csinálni, amit a belső, ami a belsőjéből jön. az hogy nálam ezek néha szélsőségesek. Részben abból jön, hogy az embernek az élete egy kicsit szélsőséges. Persze a mindaniunk élete, meg vannak olyan szakaszai, amikor, amikor furcsa helyzetekbe kerül, akár szélsőségesekbe. És én persze, hogy igyekszem a munkáimban azokat a léthelyzeteket, hát nyelvileg megragadni, amely fontos számomra is, és én meggyőződésem, vagy igazából véve arra gondolok, hogy az, ember, vagy az olvasók számára is fontos, mert az, hogy az, hogy, az, hogy az ember kétségbehető, kétségbehető helyzetekbe kerül, és ebből hogy tud kijönni, ez szerintem minden, mindannyiunk számára egy egy ismert élmény, ismerős élmény. Hoztál egy írást olyannyira friss, hogy majd valamikor jelenik meg az alibében, tehát ez még megjelenés előtti felolvasás, és akkor tiéd a pálya. Igen, ez egy részlet egy ebből a bizonyos alibében megjelenő szövegről, szövegből. Ha kimegyek az utcára, mindig maszkot veszek fel. Indonézt, Malajt, Japánt. Azzal már régóta tisztában vagyok, hogy a gondolkodásomat a légzésem is döntő mértékben befolyásolja. Nem mindegy, milyen ütemben lélegzem be a levegőt, mennyi ideig tartom a tüdőmben, illetve milyen ritmusban engedem ki onnan. Az meg aztán végképp nem mindegy, hogy a belélegzendő levegő mennyire tiszta, vagy éppensége mennyire szennyezett. A levegő minősége természetesen nem csak az én egészségemre mentális állapotomra van hatással, hanem mindenkiére, akár tudnak róla az emberek, akár nem. Azért hangsúlyozom a saját esetemet, mert megbízható módon csak magamon tudom lemérni, hogy a rossz levegő milyen hatása van a közérzetemre, melybe a gondolkodás is beletartozik. A kedvezőző hatásokat először mindig a fejemben érzem. Előfordul, hogy szórakozottságból vagy feledékenységből maszk, maszk nélkül indulok a városba, mert olykor sietek és kapkodásban egyszerűen elfelejtem, hogy anélkül nem volna szabad. Ez esetben két-három percen belül bekövetkező fejfájás garantált. Ilyenkor nem csak a tüdőm lesz tele széndioksziddal, hanem a vérem is. A környezeti ártalmakra visszavezethető fejfájás kialakulásának stációi nálam nagy vonalakban a következők: szorongás, nyugtalanság, ingerlékenység, fejforgatás, szemforgatás, hangzás, hangérzékenység, szagérzékenység, fulladás, és így tovább. Mindez egy-két perc alatt következik be. A méreg pillanatokon belül bejut a szervezetembe, és alig halad el előttem száz autó azonnal kifejti hatását. A trópusokon minden gyorsan történik. Itt gyakran olyanok a feltételek, mintha egy pálmaházban lennénk. 35 fok, de lehet, hogy 38, 90 százalékos tartalom mellett. Abszolút szélcsent. Egy sugárú célén állsz. Várod a taxit. Sehogy sem akar feltűnni, ha pedig feltűnik, ma nekem nem akar megállni. A sugárút lényegében véve megfelel kétszer sávos, egy 2x5 sávos strádának, amelyen lépésben haladnak a személygépkocsik, teherautók, buszok. Belátható részén több száz jármű. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy egy 5 kilométeres szakaszon legalább 6000 személygépkocsi van. A 30 milliós nagy ahol 17 millió regisztrált személygépkocsi közlekedik, ez nem nagy szám. Nem is volna velük probléma, ha csak azok lennének. Csak hogy a kétszer 5 sávból kétszer két sávot a motorkerékpárosok foglalnak el. Tömött sorokba haladnak útis felé, a városban összesen naponta körülbelül 4 millió. Egy ilyen 4-5 kilométer szakaszon Kilométeres szakaszon ijesztő mennyiségű méreganyag jut kerül a levegőbe. Folyamatosan jelen van. Ha kicsit kevesebb lesz belőle, az csak azért van, mert egy része pár százezer dzsakartai tüdejében, vérében, sejtjében szívódik fel, rakódik le. Pontos emlékeim vannak arról, hogy az ideg milyen hatást fejtenek ki a méreganyagok. Továbbra is az út mentén állok, Továbbra is fáj a fejem, és csak annyit vagyok képes ismételgetni magamban, hogy az idegpályáimat a széndiokszid szemcséken, benzol szemcséken, ólom szemcséken és higan szemcséken túl bizonyára szénmonoxid szemcsék, füst szemcsék, illékony szerves vegyület szemcsék, kadmium szemcsék, szállópor szemcsék, X szemcsék, T szemcsék, H szemcsék és G szemcsék is megtámadták. Érzem. Az elmúlt években előfordult, hogy egy-egy maszk nélküli utamat követően otthon nem csak rosszul létfogott el, de eszméletvesztéssel határos állapotokat, folyamatokat is megfigyelhettem magamon. De ezek legalább egyértelmű esetek voltak. Ugyanis tisztában voltam azzal, hogy jól lehet most egészen biztosan el fogok ájulni, de legalább tudom miért. Már zuhansz a sötétségbe. Nem is sötétség, hanem gyengeség. Szédülés, izzadás, akarattalanság. Aztán más. Valami más vesz birtokába. A legalapvetőbb biológiai folyamatok készülnek felmondani a velet kötött szerződést. Például a sejtáramlások. Nincs működés, kedves uram. Eldöntöttük, hogy nem szolgáljuk tovább. Elég volt. Ennyi volt. A továbbiakban nem állunk össze benne tudattá, eszméletté, nem bizony. Na látod, folyton magadról beszélsz, hogy itt te így, meg te úgy, meg hozzád képest a világ, pedig te nem is létezel. Te nem az vagy, akinek gondolod magad. Hékás, te nem te vagy. Te mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik alkotunk téged. Akik összeálltunk, összetapasztunk téged, ennek belátásához nem is kell ráklépésben haladnunk. Egyszerűen abba hagyjuk a munkát. Testek sejtjei, testet sejtjei, nem sejtelünk tovább, nem és nem. Elég volt. Dolgozzam más. Dolgozz te, te tudat. Te megkínzott és igazságtalan földre kényszerített tudat. Szegény raptudat, dolgozzon rajtad mostantól az ájútság, az eszméletlenség. Bocsánatok közben szórásért, de ha túl sok ólomszemt kerül a szervezetembe, olykor ilyen gondolatok törnek rám, pedig kijelenthetem nem nem szándékonban elkalandozni. Különben is csak magadra tudsz gondolni. És a helyiek? Mi van a helyiekkel? Csakartában legalább egymillió ember él az utcán, akik reggeltől estig kim vannak a placokon, mert vagy az utakon, vagy az utak mentén dolgoznak. Közülük csak néhányan használnak maszkot. Hogyan is használhatnának, amikor állandóan cigaretta van a szájukban? Mindenütt érezni a jellegzetes, szegfűszeges illatot. Itt vannak a gocsekesek, indonézia hivatalos motoros taxisai. Napi 10 órát dolgoznak, vagy többet. Közülük néhányan maguk elég kötnek egy fejkendőt, csak a szemük látszik ki. Abban reménykednek, hogy a nagyobb szemcséjű mérgező anyagok így nem kerülnek be a szervezetükbe. Valóban? Ennek ellenére nem foglalkoznak a levegő minőségével. Csak arra tudnak gondolni, hogy a nap folyamán elég kuncsapjuk legyen. Aztán itt vannak a mozgó ételárusok. Ők is folyamatosan kívannak az utcán. Mégsem a szmoggal vannak elfoglalva, hanem az ételek elkészítésével, a tálalással, a kiszolgálással, a mosogatással, majd pedig a bevételük megszámolásával. És persze itt vannak az üldögélők. Gyakartában a kora esti ima, majd az azt követő vacsora után több százezer ember üldögél kinn az utcán. Élvezik az estét, az életet, egymást. Hogy mindez alatt milyen levegőt lélegeznek be, ez a kérdés senkit sem érdekel. Őket nézegetve egyszer-egyszer eszembe jut. Vajon az ő gondolkodásukra milyen hatással lehet a borzalmas minőségű csakartai levegő? Valami miatt rendre arra a következtetésre jutok, hogy ők ilyen feltételek mellett is logikusan és tisztán gondolkodnak. Nem egyszer győződhettem meg erről. Hogy legalább tíz éve korábban halnak meg, mint egy átlag európai? Amikor a múlt héten egy hatalmas dugó miatt gocsökkel mentem haza, és emberemet szembesítettem a fenti tényállással, a férfi csak ennyit mondott. Mészter, egyszer úgy is meg kell halni. Vagy nem? Azzal felnevetett, és a kanyarban rámfújta a cigaretta füstöt, ugyanis egész út alatt dohányzott. Megint hazaértél. Az émeigésen túl vagy, de tisztában vagy azzal is, hogy valaminek megint a határán állsz. Erre szokták azt mondani, hogy itt is vagy, meg nem is, sőt, már átbillentél a másik oldalra, a túlra, ezúttal bizony tényleg kialudhatnak az égők, az összes lámpa, ami be van kapcsolva. Kikapcs! Nem alud ki. Ilyenkor le kell feküdni, és jó mélyeket kell lélegezni a friss levegőből. Az oxigén, a tiszta levegő jótékony hatással lesz rád, rendbehoz. Ennek kivitelezése gyakartai lakásunkban nem igazán lehetséges. Nem azért, mert nálunk nem lehet ablakot nyitni, hanem azért, mert az épület, ahol élünk, a város egyik legforgalmasabb sugárútja, a kétszer ötszávos Jalan Resuna mellett van. Van persze az épület földszintjén egy levegőt tisztító berendezés, amely valamennyire megszűri a kinti levegőt. Egy motor ezt fújja be a harmadik emeleti lakásunkba. Ha nem így volna, még arra sem lettem volna képes, hogy ezt a kis beszámolót megírjam. De Jasmine eye hallottunk egy számot, egy zenét. Különben azt írtad nekem, hogy ez egy tárca, tárcaféleség, nem vagyok benne biztos, hogy tárca vagy tárcaféleség, de az mindenképpen fontos, hogy tök mindegy, hogy Magyarországon van-e az ember, vagy Indonéziában, a nyomor az mindenhol nyomor, a nehézség mindenhol nehézség, és ettől ez a szöveg bárhol él, azt hiszem. Hát igen, végül is én azt hiszem, hogy az irodalomnak, vagy ugyan, jelen esetben nem volt. irodalom, hát é, é, jó, tárca, vagy, vagy beszámolóféleség. Hát ugye az a feladata mindig, vagy akár a újságírásnak, hogy az em, szóval, hogy írjon arról, hogy hogy élünk. Miben De vagyunk vonzódsz benne. ezekhez, a, a nehezekhez. Hát igen, igen, nézd, nézd, nézd, engem az érdekel, ami él. És, és a, a, én nem azt mondom, hogy a nyomor él, persze, hogy a nyomor él, azt mondom, hogy amikor valaki nehéz helyzetben van, az ő lelke, az ő érzelmei, vagy egyáltalán az ő biológikuma úgy, ahogy van, sokkal intenzívebben szólal meg, és olyan, olyan energiák szabadulnak fel, Amik, amik igenis érzékenyek, mert, mert meg lehet nézni ezeket a nehéz sorban lévő embereket, ott Zsakartában, hát, hát nevetnek is. És, és, de az ismerőszag mégiscsak innen vittet, csak ott vitted tehát azonos, ne arra gondolok, hogy akár a kilencedik, a másik igen. halál, az életünk végig a legutoljára megjelent könyved, ami a legutóbbi díjat kapta, hát ezekben a kilenc testvérrel, a nehéz helyzetekkel, a kisházakkal, igen. ezt visszatom, ただ viszi az ember a bőrén magával, hát, akárhol van? Az biztos. Én szerintem az ember magát viszi, és az a fajta készülék, ami benne van, ami a helyzeteket érzékeli, észleli, és ezeket a helyzeteket megpróbál valami értelmet adni, vagy nem is értelmet adni, ezeket megragadni. Hát persze, hogy nem véletlenül vagyok fogékony ezekre az ügyekre. Tudom eltekintetben a Bagatár tényleg egy kis kitérő volt. azt mondtad, hogy játékos. Én nem mondom azt, hogy könnyebb volt, de mégiscsak egy, egy, egy másik szekvencián szólt, ha már egy a zenejelvén akarom ívá, beszélni. vagy másik szekvencián, másik regiszterben, ott, ott hogy, hogy mondjam, kicsit a régi akadémikus életem, mert próbálom valahogy rendbe tenni, mert persze, hogy érdekel az, hogy az emberi elme, hogy működik, meg az érzékszerveink, a képnézések közben, a zenehallgatása közben, vagy egyáltalán egy, egy performer, egy bohóc Ugye? Ugye, nem tudom, ha jól tudom, Ligetről is lesz szó, Ligeti Györgynek Most. a legjobbkodt. Most, akkor bocsánat, tehát Ligeti György. Le Grand és, Macabre, tehát a, igen, tehát gyakorlatilag az itt a utolsó élet ö, ö, a, a Jöteböri, szinfodikus zenekar adja elő, és, és egyszerre utolsó ítéletről van szó, és középkori vásári komédiáról. Még egy picit beszélgetünk Barnás Ferenccel a Ligeti György darab után, és az nagyon izgalmas, de mi most összeraktuk a zenék alatt, hogy miközben az ember azt gondolja, hogy zsigerileg hoz zenéket, amihez köze van, azért ezek mindegy tartanak. A Verdi tól a Ligeti -ig. ugye ez az egész, de hát akkor veszélyte ebben hát a, nézz, az volt a, kér, az volt a Az volt a kérésetek, hogy hozzak olyan zenéket, amik számomra fontosak. Na most nekem rettelentesen sok fontos zeném van, és ez a válogatás, meg, meg, meg ezek, ezek így fontosak nekem, és most, ahogy így jöttem erre a beszélgetésre, erre ebbe a, a műsorba, egy kicsit megnéztem ezeket a műveket, és azt láttam, hogy ezek valahogy így nagyon szervesen kapcsolódnak egymáshoz, vagyis az, az embernek az ösztönvilágát, a elméje, vagy a tudata, vagy a, vagy a Szóval, hogy ezek valahogy nagyon összetartoznak, és valószínűleg itt részben arról van szó, hogy az erős zenék egyrészt halálról szólnak, halálélményről szólnak, illetőleg olyan élményekről szólnak, nem tudjuk egyébként, hogy a zene, a kompanisták, azok ugye tudjuk, hogy mindenki egy csodavilágból jön, a komponisták még különösebb csodavilágból jönnek, és nem tudjuk, hogy az az élményvilág, amit ők átesnek a ritmusokba, Áttesznek az ütembe, áttesznek a hangokba, az honnan jön. De a Verdi-nél, amikor én először hallottam az ennek a kritémián, nem is tudtam, hogy mit csinálják magammal, milyen kabátot kellett volna fölvenni, mert az az embernek olyan erős élménye. Mert az nagyon érdekes, hogy ezek a személyes élmények, a halál, az neked nagyon közeli a regényeidben, és itt az utolsó regényedben a, az apa, az apa halál, az apa élet, ami formálódik regényeken keresztül, azért az most jött ki az apa élmény. Tehát benned van egy halálközeléség, amikor írsz. Ö, nézd, én nem tudom, nézd, én nem, nem, nem, nem tudom, ezt így nem tudnám, ezt nem merném mondani, hanem egyszerűen arról van szó, hogy hogy néha az élet, meg az irodalom, meg a zene, meg, meg mindez, ami az emberrel történik, az valahol egy-egy mondatba, vagy egy-egy témába, egy-egy motivumba bejön. Itt most bejött egyébként az előző könyvemben, azt hiszem, hogy a haláltematika az még erősebb, Ittán. és itt most nekünk ez, nekem, nekem ez, ugye az ember nem csak maga írja a könyvet, más, más, is, más is segít benne. Ez alatt a véletlenek sorozatát értem többek között. Soval... és a kormán dévisz tuú. 1986-os ez a Miles Davis lemez, amiről a tutu számot hallottuk, és a szerző Barnás Ferenc, aki ma a vendégünk volt, ezt akkor éjjel-nappal hallgatta, miközben Európát, a fuvalájával végigjárta. Barnás Ferencnek köszönjük szépen, hogy itt voltál, hogy olvastál nekünk, hogy fantasztikus zenéket hoztál. Jövő héten Szegő János vendége Kollár Árpád költő lesz. Addig is búcsúzom, megköszönöm a figyelmeket a hangmester és nevében, is további szépen Marton nevét hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.